TÍZEDIK FEJEZET Hablaty eddigi életének legrémesebb napja A kincskeresés napjának hajnalán Hablaty nagyon kedvtelenül öltözködött. Felcsatolta a kardot, amelyet az apjától kapott, és remélte, hogy nem lesz nagyon útban. Felkötött egy ásót a hátára, ahol normális esetben egy íjat és egy tegest hordott volna, Idegességében egyetlen falat zapkását sem volt képes lenyelni. Nagy nehezen sikerült kiráncigálni a fogatlant az ágy alól, a vállára ültette és elindult vele a holigán kikötő felé, ahová találkozót megbeszélték. Fogatlan dühösen igyekezett kidörzsölni a szeméből az álmot. – Fogatlan nem akar ak ak ak ak ak ak ak elmenni a kincskeresésre – Dohogott. Ez botáság, az tamasság és veszélyes. Hablag tökéletesen egyet értett vele, de csak ennyit mondott. Neked nem esett semmi bajod. Te tudsz repülni. Ha a koponyák megtámadnak, elrepülsz. I, I, I, I igen, de, de fogatlan nem, nem szereti a fefe vér látbanát. Nyafogod fogatlan. Téged szétpapagnak tépné, és attól fogatlan rosszul lesz. Mindenkinek megvan a maga baja, forgyant fel, hablatj. Halvér már a kikötőben várt, és nagyon mérgesen nézett. Sárkánya horror horrorborjú a lábánál ült, és csendben rágott. A többi fiú céltalanul ténfergett, sárkányaik a fejük felett csapkodtak a szárnyukkal, vagy egymással verekedtek. Mindenki izgatottnak tűnt, annak ellenére, hogy jó esélyük volt arra, hogy a kopponyák lakomájaként végzik. Fui! Szerinted ki nyerne, ha egy kopponyát összengednének verekedni egy vérengző krokoraptorral? Cseveget varacskos. Ó, egészen biztosan a kopponya felete tyúkeszű. Nem kétséges. Apám szerint a koponya az egyik legveszélyesebb élőlény a Földön. Csak kinyújtja azt a híres, szuper hosszú karmát, lecsap, és a krokoraptor búcsot inthet az életének. Jaj, á! Csillant fel varacskos szeme! Ui, de mi volna akkor, ha a koponya egyik mancsát hátra kötnénk? Akkor kinyerne! Idióták! Füstölgött halvér. Idióták! Körül vagyok véve olyan emberekkel, akiknek hínár van az agya helyén. A fiúk mellett körülbelül ötven felnőtt kalóz készült még a kopponyák szigetére. Plépofa legnagyobb és legjobb harcosai. Alvin viccelődött, barátságosan kezet fogott mindenkivel, és hátba veregette a harcosokat. Termetes Plépofát feldobta a küszöbön álló katonai akció. Parancsokat osztogatva járkált. – Figyelmet kérek, amint kikötöttünk két fős csapatokra oszlunk – Szétszóródunk a szigeten, és a sárkányok elkezdik a kincs kiszagolását. Mindenki kapott egy sípot. Bélhangos bemutatnád? Bélhangos nagyot fújt a sípba. Amint meghalljátok ezt a hangot, tordani fogjátok, hogy valaki megtalálta a kincset. A lehető leggyorsabban induljatok el a hangirányába hogy segíteni tudjatok a hajóra cipelni a kincset. Ne felejtjétek, hogy a sárkányok napközben alszanak, és nem számít, mekkora zajt csaptok, mert a kopponya süket, mint az ágyú. Ugyanakkor ne lépjetek rájuk, és tartsátok észben, hogy a szaglásuk rendkívül fejlett. Tehát, amint a szigetre érünk, – Bárminemű alfarhang és tilos! Megértettétek? A harcosok ünnepélyesen bólintottak. – Akkor jól van! – mondta plépofa. – Enyészet vagy dicsőség! – Enészet vagy dicsőség! – üvöltötte mindenki. És a szörmuk kincsét a koponyák szigetén kereső csapat felmasírozott a szerencsés tizenhárom fedélzetére hogy elinduljon a kopponyák szigete felé. Beszállás közben odvasfogó hígvelej véletlenül neki ment hablatnak, aki elterült a hajópadlón, takonypóc pedig rátaposott. <gül> – Jaj, hogy nem nézek az orrom elé! <gül> – vigyorgott takonypóc, és hanyagul meglóbálta a villámcsapást. – Sok sikert, reménytelen! – a szerencsés tizenhárom lassan kifutott a kikötőből a bal jóslatú ködben, amely időközben rátelepedett a belső szigetekre. Az orrukig is alig láttak. Három-négy óra múlva felderengett a ködben a kopponyák szigetének komor körvonala. – Menjünk haza! Forduljunk meg! Hagyjuk el a hajót! – Gondolta a hablagy. – Ne izzadj! Ne izzadj! Ne izzadj! hajtogatta magának. – A kopponyák megérzik az izzacságszagot, ám a szigethez közeledve a tengeri betegségtől és a félelemtől egyre jobban kiverte a veríték. Ami azt illeti, még a legbátrabb és a legbeszédesebb huligánok is elhallgattak, amint azokra a vizekre értek, ahol törzsük tagjai több száz éve nem jártak mert a kopponyák szigete rendkívül veszélyes hely volt. A vérvörös földből kiemelkedő, különös, oszlopszerű, fekete sziklák, mintha a halál levegőjét árasztották volna magukból. A sziget körül üres, híjakból álló furcsa oszlopok emelkedtek, mint megannyi fantasztikus szobor. Mivel a kopponyák nem tudtak sem úszni, sem repülni, be voltak zárva a szigetre. Már régen kiírtottak minden testű emlőst, hüllőt és madarat, amelyek egykoron benépesítették a szigetet. Évek óta kajdlókon éltek, különösen kacsa kagylón, hiszen abból volt a legtöbb. Életnek semmi nyoma nem látszott. Nem szaladgáltak nyulak, egerek vagy egyéb hajkurázható állatok a domboldalakon. Nem rikoltottak madarak a sziklapárkányokon. És a koppanyák sem mutatkoztak. Láttak azonban a vikingek aggasztón hatalmas árkokat, szerte szét az egész szigeten. – Azok lehetnek az üregiek – állapította meg Hablaty magában. Nagyobbak voltak, mint bármilyen üreg, amelyet Hablaty valaha látott. Némelyik akkora volt, mint a nagy csarnok ajtaja. Azokban élnek a, a föld alatt, gondolta, és nagyot nyelt Mivel a kopponyákon kívül semmilyen állat nem élt a szigeten És akkor éppen a szél sem fújt, kísérteties csend uralkodott Egyetlen egy ijesztő hang hallatszott Képzeljük el az iskolai táblán megcsikorduló, kréta borzalmas hangját Vaj, és szorozzuk meg százzal Ilyen hangot adhat ki az, amikor ezer kést élezünk, ezer köszörű kövön, csak éppen annál sokkal fülsértőbb. A hang hallatán hablagy összes idegszála a pattanásig feszült, különösen akkor, amikor rájött, hogy mi is ez a szörnyű, ritmikus kaparászás. A kopponyák élesítették szuperhosszú karmaikat az üregeikben, mélyen a föld alatt. Hablach olvasott már erről az álomban élezésnek nevezett viselkedésről, de magát a hangot még sohasem hallotta. Hablach nagy levegőt vett. – De legalább biztos, hogy alszanak! – nyugtatta meg magát. A huligánok majdnem az egész szigetet megkerülték, mire sikerült kikötésre alkalmas helyet találniuk. Egy széles, nyílt öbölbe hajóztak be, a partot a már megfigyelt vérvörös homok borította. Alvin felállt, hogy beszédet mondjon. Beszéde alatt minden sárkány figyelmeztetőn sziszegett és morgott. Szeretnék mindenkinek sok szerencsét kívánni, mosolygott nyájasan és barátságosan. – Legnagyobb bánatomra én nem tudok veletek tartani a kincskeresésnek ebben a szakaszában. Ó, pedig boldogan kockáztatnám az életemet, ezen a dicsőséges úton. Ám hiába mosdottam meg alaposan. A testszagom annyira erős, hogy attól tartok, megéreznék a sárkányok, és ezzel az egész csapatot veszélybe sodornám. Én inkább itt maradok, és vigyázok a hajókra. – Pedig az egész az, az, az ő ötlete volt! – suttogta a fogatlan felháborodva hablat fülébe. – Látod, hogy fogatlanlanak fogatlan van? Ő szám kivetett, és még gyáva is! Prépofa együttérzően megveregette a barátja hátát. Ah, – Milyen nemes dolog tőled, Alvin! suttogta hangosan. Képtelenek voltak rendes hangerővel beszélni, viába tudták, hogy a szörnyeknek még fülük sincs, amivel hallhatnák őket. – Sajnálom, hogy épp a legjobb kalandból maradsz ki. No, akkor mindenki keressen magának párt, szórodjunk szét a szigeten, és ha senki sem talál semmit, akkor egy óra múlva itt találkozunk. Tűzféreg alig tudta tűrtőztetni magát, amióta csak kikötöttek. Nyilván már is szagot fogott, és majd belepusztult, csak hogy a szag után mehessen. Csapkodott a farkával, nyűszített, és nagy igyekezetében még a nyála is kicsordult. <gül> nem ér <érkövetni> bennünket! <gül> vigyorgott takonypóc, és rásózott egyet hablatra, miközben odvas foguval már is tűzférek után erettek. Hablat és halvér fogatlanra nézett, fogatlant azonban egyáltalán nem lelkesítette az előtte álló feladat. Csak ücsörgött a homokban, és elmélázva nyalogatta a pikkejeit. Halvér sárkánya, horror borjú, pedig már a hajón elaludt a pad alatt. Rá, tehát végképp nem lehetett számítani. Érzel valami szagot? suttogta a hablad reménykedve. Fogatlan a levegőbe szagolt. Fintorgott. – Megkövőd megkevét lokat és egy ne nennen koponyákat, kapanyayákat én nem. nem, nem nem nem nem, Suttok a hablagy. Kincs, arany, ékszerek, ilyesmit mit és ravaszul hozzátette még, biztosra veszem, hogy, a, hogy, hogy, hogy egy fogatlan álmodozó sokkal ügyesebb a kincskeresésben, mint egy hétköznapi szörnyen nagy rémség. Fogatlan méltatlankodva a levegőbe szagolta, hogy eszébe jutott tűzféreg arckifejezése, majd újra beleszagolt a levegőbe. Fogatlan egy kicsit megvan, van fázva, jelentette ki méltóság teljesen. De ez bennünket, arisztokratákat sosem szak Jam burttat. le lehet, hogy arrafelé találunk valamit, mutatott hanyagul barra. elővette hát tehát túlméretezett kardját és elindultak, miközben árgus szemekkel figyelték nem bukkan-e fel egy ébredező kopponya. Derékig vége láthatatlan hangamezőkön caplattak előre, mintha csak hibbanton lettek volna. Egyszer csak óriási lábnyomra bukkantak. Hablacs letérdelt, hogy megvizsgálja. – Odin, óvjon minket! – motyogta. – Ezek szerint egy kifejlett kopponya kétszer akkora, mint eddig hittük. <gül> – Akkor tényleg biztosan legyőzni a véres krokoraptort, ha összecsapnának! <gül> – állapította meg halvér, aki képtelen volt elfolytani hisztérikus nevetését. Oh. – Ó, <gül> oh, hát ez óriási! Mindezek tetejében még meg is bolondulok! <gül> – Hablac annyi minden miatt aggódott, hogy nehezen tudta eldönteni, miért aggódjon a legjobban. Meg kellett találnia a kincset. Már az is elég nagy égés volt, hogy a huligánok sosem láttak hozzáfoghatóan ügyetlen kartforgatót. De ha még a kincset sem találja meg, amelyet pedig az örökösnek kell meglelnie, hát akkor végképp nagy csalódást fog okozni az apjának. Hablagy utát, csalódást okozni az apjának, bár igen, nagy gyakorlatra tetszett benne. És mi lesz, ha a takonypúcs találja meg a, a, a kincset? Hablagy még a gondolatra is megborzongott. Két kedve fürkészte Fogatlant, aki halvír ásójának hegyén utazott. Egyáltalán nem tűnt ígéretes kincskereső tehetségnek, amikor hibbanton gyakoroltak. Fogatlan azonban egyszer már mindenkit meglepett. Amikor hablatot lenyelte egy sárkányus gigantikus maximus, fogatlan berepült a szörny orrába, és addig ingerelte, míg az el nem tűszentette magát, ezzel fogatlan megmentette hablat életét. Tehát valóban voltak rejtett és meglepő készségei. Lehet, hogy titokban nem csak hős, hanem kincskereső is. – Lehet, hogy tényleg szagot fogott. Lehet. – Fogatlan töprengve piszkálta az orrát, szemügyre vette a szerzeményt a karma végén, majd bekapta. Aztán hirtelen felreppent az ásóról, és vezetni kezdte a két csapatot, aggasztóan, céltalanul. Egyszer azon kapták magukat, hogy körbe-körbe sétálnak. Máskor pedig hablaty az utolsó pillanatban szólt rá Fogatlanra, hogy legyen úrrá a bélmozgásain, mielőtt még felébreszteni a kopponyákat. Fogatlan végül egy kicsi füves tisztáson telepedett le egy apró domb tetején, Leült és megvakarta a fülét. <tos> – Lehet, hogy itt van, – mondta szórakozottan. Ablacs szívverése kicsi felgyorsult. – Itt? – kérdezte. Fogatlan, nyeglén bólintott. A fiúk kézbe vették az ásókat, és ásni kezdtek. Izgatottságukban még a kopponyákról is elfeledkeztek. Körülbelül tíz perc ásás után találtak egy föld alatti raktárt. Freja, faja fel a kopponyákat! – Fakadt ki halvér, hogy ezek mennyi kacsakagylót esznek. Freyja az északi mitológiában a termékenység istennője. Lefogadom, hogy ez az egész valójában egy hatalmas kacsakagylókupac. Lefogadom, hogy ez az egész sziget egyetlen nagy kacsakagylókupac. Ekkor a hablagy ásója neki ütközött valami kemény és nagy és nehéz tárgynak. Ablagy visszafojtotta a lélegzetét, ismét beleszúrta ásóját a földbe. Igen, egyértelműen valami kemény és nehéz tárgy volt az. Azt hiszem, találtam valamit, suttogta. Fogatlan, izgatottan ugrált le föl. k k k k k k – Hős leszel, f-f-f-f-f-fogatlan pedig a, a hős sárkánya lesz, te, -te, -te leszel a... a, a Hablacs lehajolt, megfogta a tárgy szélét, és két kézzel erőlködve kihúzta a föld alól. A legnagyobb kacsakagyló héjat, amit ember valaha látott. Abban a pillanatban, ahogy Hablacs fenekére huppant a kacsakagylót bámulva, a közelből felhangzott egy síp, halk, de tiszta hangja. <sík> – Háj, reménytelen! – dörmögte a kacsakagylót bámulva. – Tényleg reménytelen eset vagyok. Az Istenek másodszor tudatták ezt velem. Először küldtek nekem egy, egy miniatűr sárkányt, amely háromszor kisebb, mint bárki más sárkánya. – K-ke-ke-keszenem! motyogta az üreg szélén. – Nem-nem-nem értem! tényleg szagot éreztem. – Most megküldtek nekem egy hatalmas kagylóhéjat! – Sosem láttam még ekkora kacsakagylót! – álmélkodott halvér. – Lehet, hogy új fajt fedeztél fel! – Ó, ó, ó, hurrá, hurrá! Oh, – oh, oh, gúnyolódott hablaty. – Ettől hasra fog esni az egész törzs? Hm. Hiszen minden viking lelkes természetbúvár. Egészen maga alatt volt. – Egy kacsakagyló? – merengett. – Akármilyen nagy, akkor is csak egy kacsakagyló. – Ezt azért nem nevezném kincsnek. Sosem hallottam még olyan legendát, amely arról szólt, hogy a hős felfedezett egy új puha testű fajt, miközben a szőrös huligánok törzsének igazi örököse megtalálta a kincset. Csak ne póc legyen az! Hablatja síp szűnni nem akaró hangja felé cammogott. Csak ne takony pócs legyen az, csak ne takuny pócs legyen az, Csak ne takuny pócs legyen az, csak ne takuny pócs legyen az, hajtogatta, csak ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne takony pócs legyen az, ne, ne takony pócs legyen az.